Вона не відповіла нічого, лише коротко глянула на нього і зачинила за собою двері. І опускаючись на стілець, Борис натис припинити. Робота припинялася. До тієї миті, коли вони вирішать, як вірно вчинити з тим, що мали, миттєво вийшовши з програми, Борис вимкнув комп'ютер. У цьому захопленні він і так зробив це на кілька секунд пізніше, а можливо й хвилин. Він не очікував, що за спиною з'явиться Наталка, і це затримало його. Потрібно було тихіше кричати. Нічого. Вони там однаково нічого не встигнуть. Він вимкнув мобільний телефон. Вимкнув повністю, перервавши його живлення і загасивши табло. Усе. зажеріться. Тепер шляхів до нього не існує. А в комп'ютері, який зараз спить, чаїться таке, що робить його без перебільшення таким собі центром території, розміром з Україну разом із Бельгією, а може, й більшої, Борис не знав, як назвав це диво покійний Олег Маляцький, перед тим як продати йому тому і не міг оцінити, що той наче у воду дивився, хоча був далекий від передбачення, що ця машина дійсно може стати чиїмось армагедоном. Хвилини тяглися довго, і ось нарешті телефону комп'ютерній задзвонив. І капітан Віктор Можейко, зірвавши трубку без зайвих слів, почав водити ручкою, з-під якої на папері народжувався доволі довгий номер із одинадцяти цифр. Воно й не дивно адже вихід хакера в інтернет здійснювався через мобільний телефон. Кобища прочитав номер голос і простяг трубку міщунові. Це знову був той самий номер. Той, із якого телефонував невідомий, що назвався хакером. І про це навіть тепер знав лише майор. Той самий, що фігурував у більш ніж дивному оголошенні в інтернеті. От тепер закрутиться. І кобище відчув, що не встигає. А Міщун уже набирав номер на своєму мобільному. До операції готувалися і, знаючи, про що йтиметься, направили відповідних людей, до обласного вузла телефонної мережі та на ретранслятор мобільного зв'язку. Начальники цих установ були попереджені працівниками СБУ. Їм пред'явили відповідні санкції, і тепер не існувало ніяких перепон для миттєвого визначення їхніх абонентів. Усі завмерли, коли підполковник коротко перемовлявся з колегами, що чергували там. «Так», нарешті, – нарешті сказав він – Абонент, якому належить номер, знаходиться орієнтовно в Нововасильівському мікрорайоні. Зв'язувався через Нововасильівський ретранслятор. Телефон ще не вимкнув. Так що застосовувати ще якісь пошукові методи не вдасться. Зараз дадуть його дзвінки. Зараз дадуть. І один із них той, що він, кобище свого часу приховав. Так, останній вихідний дзвінок – Ось який номер. Зараз встановлять абонента. «Не треба», – сказав Кобища. «Це наш черговий, внизу». «Неслабо», – прокоментував Міщун. Бігом униз, роздруківку дзвінків «за», – він назвав число. «Що ж, далі буде видно, як поводитися. А поки що майор лише кинув Міщунові. А вхідні?» «Так, вхідні дзвінки зараз» той продовжував тримати трубку біля вуха. «Останній, прийнятий учора, номер міської телефонної мережі. Встановлюють абонента. Зараз». Це сталося швидко. «Білодиничі маслозавод», – сказав СБУшник, і додав. «Бухгалтерія». У бухгалтерії такого підприємства, навіть якщо заводик невеличкий, повинно бути зо 3-4 комп'ютери та електронна скринька, тобто вихід на інтернет» промовив Ігор, відірвавшись від монітора. Тиша запала на кілька секунд. «Ми туди!» – смикнувся кубище. «Вітю, спецназ, опергрупа, бігом, усі на виїзд!» До маслозаводу в Білоденичах було 80 кілометрів, враховуючи частину міста, яку належало здолати на шляху від управління. «Скільки потрібно буде часу, щоб дістатися туди?» Хлопці в камуфляжах уже вантажилися у РАФ а опергрупу на чолі з Кобищою та Можейком чекали Нева та Дев'ятка. Комп'ютерна спорожніла, біля моніторів залишилися самі програмісти, обговорюючи з розумілою лише їм мовою деталі історії, як двоє наших хакерів зламали крутий Європейський банк. Міщун зім'яв у пальцях пачку Бонда, дістав останню сигарету. На обличчі його застигла розчарована гримаса. Він не вірив, що той, хто прокрутив таку справу, чекатиме на місці ще цілу годину. Випивши ще одну чашку кави, після якої він був упевнений, до ранку заснути не вдасться. Борис пройшовся по кімнаті. Обличчя помалу переставало пащити. Завтра. Відсипатиметься він завтра. Нехай на це піде навіть цілий день. А все буде завершено сьогодні. Зараз. Щойно тільки подасть звістку щорс. Цин «Це комп'ютерний геній. Що там Кевін Мітнік?» Борис відчув захоплення його роботою, усвідомленням того, що йому бом вдалося зробити. І нехай основна роль у цьому була на його, Чорта з два зміг би таке зробити цей нервовий, неврівноважений хоч і геніальний Толя, якби на його, Бориса, настирливість – Цілеспрямованість та рішучість. І хай там що, він мав підстави бути задоволеним собою. Минуло майже 20 хвилин з моменту, коли Борис усе згорнув. Толя мав телефонувати за півгодини, адже насамперед мусив навести ладу комп'ютерній системі заводу. Взявши інший, учора куплений телефон, він почав сам набирати бухгалтерію маслозаводу. Схотілося зайвий раз переконатися – чи не переплутав карти, аби не підставити Щорса. І раптом усередині все похололо від здогаду. Кілька днів тому, купуючи в Харкові квартиру для Наталі, Борис говорив зі Щорсом по телефону. З того самого номера, через який він щойно виходив у інтернет. Щоправда, тоді він ще забороненим не був. Але що з того? Такий дзвінок уже відбувся. Сам Толик і казав про те, що мобілка – у білоденичах, не тягне. Отже, телефонував з міського телефону. Тепер із цим нічого не можна зробити. Як Толик міг забути про таке? Як цей факт міг начисто вилетіти з їхніх голів? О, Боже! Якщо Бориса вирахували в інтернеті протягом тієї хвилини, коли він з'єднувався з невидимкою, то, очевидно, комусь уже відома адреса, де переховується Щорс. Перед очима попливло а минуло вже 35 хвилин після закінчення їхньої роботи. О, Боже! Недаремно Щор сказав, що всі хакери, в тому числі Тоймітнік, ловилися на якихось дурних, незграбних проколах. Ось і його прокол. Тремтячими пальцями він набрав номер бухгалтерії. Не з'єднує. Ще раз. Ще. Нарешті пішов виклик. Борис відчував, як шалено калатає серце в очікуванні отого характерного звуку, коли бере трубку на тому кінці. «Ну, давай!» Нарешті рипнуло, і він почув. «Ало, слухаю, говоріть!» Усе наче обірвалося і полетіло в безодню. Це був не Толя. Голос, який відповів, Борис упізнав би по будь-якому телефону. Коли дев'ятка, на якій їхали кобище з мужейком, Різко загальмувала біля прохідної білоденичівського маслозаводу, нева вже світила фарами, наздоганяючи її. Десь позаду був і Раф. Вони не чекали нікого. Витягаючи на ходу посвідчення з внутрішньої кишені, майор заходив у маленьку будівлю прохідної з освітленими вікнами. Ноги спинилися самі. Охоронець у плямистій уніформі лежав, підібгавши ноги. З-під нього розплився струмок темної крові. Другий охоронець сидів під стіною, явно зіпертий на неї кимось, також мертвий.